És az ötvenes években, ő már illegális kommunista volt egyébként. És a, a 45-46 környéködő, de ugye hát persze, hogy beállt a pártba, államvédelmi osztály. És a pártba szedegette össze a dolgokat, és önképzésen, meg szemináriumok alkalmával, stb. Barszizmus, leninizmust ő, ő nagyba utána nekiállt, és akkor autodidakta módon Kínazásokról beszélt mert... fel? Persze. Hogy nem esélt volna? Mit mesélt ezek? Hát ő részt is vett ezekbe. Hát miket mesél, gyerek voltam? Ugye ő 85-ben halt meg, 6 éves voltam, miket mesél? Például Bácskisku megyébe, nagyba a madaras, már ez, ez a hármas körzet, sőt, gara is beletartozott a körzetükbe. És hát ugye ez a beszolgáltatás, padlás lesöprésre mentek, így hajnalonta. Ez volt itt az egészben a lényeg. Az öreganyám mindig mondta, hogy Ilyen 11 óra környékin, éjféj környékén mi, mindig az öreg apám, az akkor küldött bemenni. Akkor mentek ki a kulákokhoz, így berúgták az ajtót. Ez egy ilyen semegyírt lőhő. Spadlás lesöprés. Mit tőlem én? Az öreg apám annyit fegy, mindig fegyvert kerestek, valami osztályellenséges ellenséges dolgot mit tudom én, közvetlen kapcsolatban állt mondjuk a horti rendszere. Valami magasabb, iskolái vannak, mert tudom én, tehát valami olyasmit, hogy itt szétúrták a házat, ami valami nem a kommunizmussal és a munkás származással függött össze. És ezeket itt mind kutatták. Ölék volt bármi. Az öregapám megmondta, egy könyv. Egy könyv elég volt ahhoz, hogy elvigyék kulákot. Ha még ellen is állt, bevitték nagyba a pártirodába, és ott nagyba, ott meggyőzték a szocializmusnak a tisztaságáról, meg a tudja, nem, akkor meg egy kicsit adjuk, agy, megadjuk. nagyapám mesét olyanokat, hogy például a kuláknak mondták, volt, nem tudom mennyi főgye, nem adom oda, nem. Hát akkor jó, van anyád picsáját. Ráúzták a vödröt, az öregapám mesét, hogy ráúzták a vasvödröt a feje, aztán úgy ütötték a vasvödröt meg én egyébfajta ilyen mit tudom én. De egyébként az öreg apámnak nagyon jó ő, tanítómöstere volt Farkas Lajimír. Ő egy ilyen fő, nem tudom, az ávvónak volt ő. A Farkas Lajimír az, az egy, hát most aztán már egy kicsit forgató lett a fickó, meg volt valamilyen lacit, mesét, nem tudom, hogy kicsodát, őnek így a terrorháza, ugye, áh, s mit Mária? <gül> a, hát a, ugye az András út, népköztársaság út volt. Hát ugye, álltak így egymással, hogy szervesen, és... Hát ők <hessz> nagyba ott Volt, tehát megvoltak ott a módszerek, hogy hogyan kell kifingatni a kulákot. És megszerűbb, arról nem meséltek, amikor köztárság tért, hogy pártházalat voltak a -e pincék, mert 56-ból kerestek pincéket, de nem találtak, de, hogy ott a titkos pincék. Hát persze, hogy voltak. <hessz> Hogy ne lettek volna. Hát az osztály ellenséget valahol megköldött fögtetni. Persze, hogy volt, gondolom, nem tudom. Az öreg a bácskáról mesélt csak. Például megmondta, hogy a, ez a hidegvizes, ez a hideg így a fejét bele, mi alófaszoszták, akkor tussal való verés, mit mondott még ez a ráhúzásos, akkor kikötözték, tehát ilyen vallatások meg az öregapám azt mondta, hogy nem is mindig a kulákokra mentek rá. Tehát azt mondta, hogy nem vallasz, kurva anyád. És akkor unokákat, pláne az öregapám nagyon azt mondta, hogy a, a lányokra, mit tudom én, azokat könnyebben, úgy megfingatták, hogy előtte, hogy mit tudom én, oda tették, és akkor, vagy oda vitték mondjuk az asszonyokat, lányokat, és nem vallott az öreg. És akkor mondták, hogy itt van a leányod, és mit tudom én, hogy megerőszakoljuk, stb. Tehát voltak ilyen csemegék ott. És akkor megengedett, hogy csak hagyják békéne. Békén. minden bevallott még a szarát is. Tehát, hogy ezek voltak az érzékeny pontok. Tehát végeredményben ők, hát miért küzdött a kommunizmus? az egyenlőség, ami soha nem gyűjt be. Tehát végeredményben Lenin is megírta, az egyenlőség. Nem vagyok egy kicsit most öt óra felé, egy kicsit, hogy búzg. Misztikum. A vallás is egy misztikum. A szegény embert, például a keresztény hadjáratok, meg a többi... Ezek a babunák hány millió, meg milliárd ember, szegény ember pusztult bele, dolgozza a földön, majd a mennyországba jobb lesz. Tehát ezek az emberek, mint az öregapám is, az igazságot kereste. Veritas. Az igazságot. Na!